A kandalom mellett elnyúló Sigfrid nagyon beszédes hangulatában volt. Kedves tőled, hogy beugrottál, James, bármikor szívesen látlak, napközben úgysem tudunk sokat beszélni. A közelben volt egy esti vizitem, ezért tértem be hozzá. Ittart nyomott a kezembe, s aztán a rájellemző fesztelenséggel lehuppant a székébe. Valami baj van? Nem, nem, John lancaster jártam egy tejlázas eset miatt. Mire eljöttem, a tehén már a talpán volt. nagyszerű, nagyszerű, <gül> remek fickó az a John. Igen, én is annak tartom. Látnod kellett volna, hogy örült, amikor az állat temporára csaptam és feltápászkodott. Pompás, az állatorvosi munka apró kis diadalai. Nekem is hasonló napom volt, minden jól ment, és mondhatom, nagyszerű érzés ezen a hideg estén a tűz mellé letelepedni, nyugodt fejjel pihenni. Hány óra is van? A kandalló párkányán álló órára pillantott. – Fél nyolc. – De jó érzés tudni, hogy vége a műszaknak. Néhány órára nyugtom lesz. – Így igaz, Szigfried. Most én vagyok a sorom. Te hónapig szabad leszel. Kortyoltam egyet az italomból, és rámosolyogtam. Szigfried kinyújtotta hosszú lábát a tűz felé, és papucsa órával odé egy tuskót. – És van még valami... Ez a televízió is sok örömet szerez nekem, mondta, s az új készülék felé mutatott, melynek képernyője a kandalló másik végénél villódzott hang nélkül. Még ha a snobok leszólják is a televíziót, azt mondják rá, hogy hülyék bámoldája, azért sok műsort élvezek. Tudom, hogy most ez a divat errefelé, de én, mondhatom neked, csak ültem itt, néztem egy érdekes műsort, és ez tényleg kikapcsolódást jelentett nekem. Szygfried lejjebb csúszott a székén, és kinyújtotta a lábait a lobogó tűz felé. Derek, mattokéknál jártam ma délután, disznót vágtak, és egy halom húst kaptam tőlük. Bordát, májat, combot, hát igen, nagy lelkű emberek. Igen, és ez általában így igaz a helybéliekre. Én is mindig kapok ajándékokat, vajat, tojást, zöldségeket a kertjükből. Szygfried bólogatott. Milyen igazad van? Hosszan beszélgettem derekkel, és megemlített valamit, amit nem hallgathatok el előled. Körülbelül két hete megígérted neki, hogy levágod a bikái szarvát, és azóta nem hallott felőled. Sigfrid csúfondáros pillantást vetett rá. Ó, a kutya fáját tényleg? Holna benézek hozzá. No, azért nincs olyan nagy baj, a marhák tudnak várni. Sigfrid újra rám mosolygott a párnák közül. Tudnak, öreg fiú, de ugye elfeledkeztél róla. Igen, azt hiszem, igen, de majd helyrehozom a dolgot. Ebben biztos vagyok, James. komor komorképpel bólogatott, s egy időre elhallgatott. Különös, de van még egy hasonló ügy. Bob Hardy szerint már régóta esedékes nála a Tuberkulin próba. A múlt hónapra ígérted neki. Kitártam a kezemet. A csodába, tényleg. De még csak egy vagy két hetet késtem. Nincs semmi baj, majd elintézem. Siegfried ismét rám mosolygott, és újjával megfenyegetett. De ugye, elfeledkeztél róla. Jól van, jól van, de már mondtam, hogy... Ha megbocsát, Jim, hadd szakítsalak félbe egy pillanatra. Emelte föl Siegfried a kezét. Elég gyakori nálad, hogy elfeledkezel dolgokról. Egyébként tökéletes jellemednek apró szépség hibája ez. Nálad lelkiismeretesebb és rátermettebb állatorvossal még nem találkoztam. De vigyázz, ha sokszor vagy feledékeny, megváltozik az emberek véleménye rólad. Azt gondolhatják, hogy nem aggódsz az állataikért, hogy nem törődsz velük. No, azért nem veszik olyan forró Hadd fejezzem be, James, a te érdekedben. Sigfrid összeiglesztette új hegyeit. A feledékenység könnyen orvosolható tulajdonság ha tudod, hogyan fogjál hozzá. Megelőzheted az eféles hajnálatos incidenseket, ha kezdettől fogva arra összpontosítasz, mi az, amire emlékezni akarsz. Istenemre mondom, ez valóban nagyszerű tanács, de hallgass végig, drága barátom. Fogadd meg a tanácsom. Akárhányszor megbeszélsz egy időpontot, nagyon tudatosan törekedjél rá, hogy az ígéretedet az emlékezetedbe vésd. Igazán könnyű. Én is ezt a módszert alkalmazom rendszeresen. Ha ezt teszed, semmiről sem fogsz elfeledkezni. Már éppen tiltakozni akartam az ellen, hogy a legfeledékenyebb Jorch tartson nekem kis a feledékenységről, amikor a telefon megszólalt. Sigfrid lassan kinyújtotta a kárját és felvette a kagylót. Ödvözlöm, Völf, öreg barátom, hogy vagyunk, hogy vagyunk? Siegfried félig becsukta a szemét, ahogy még mélyebben befúrta a pangát a párnák közé. Nagyszerűen, Mr. Farnam, érkezett torokból a válasz. Wilf Bramley volt az, a helyi parasztok vitakörének elnöke. Azok közé a régi vágású emberek közé tartozott, akik azt hitték, tisztában jut el a telefonhang a több mérfőnyi távolságba, a kiabálnak. S így is tisztán értettem a szavát. De remélem, hogy a doktor úr is jól van, – Ó, minden a legnagyobb rendben vélf! – mormogta Sifrik, miközben a kagylót jókora távolságra tartotta a fülétől. – Örömmel hallom, ma azt hittük valami baja történt? – Bajom? Miféle bajom történt volna? – Hát, az előadó terem tele van, ett tűt se lehetne leejteni, már fél órája várunk magára, aggódtunk, hogy talán baleset érte munka közbe. Siegfried felugrott, mint akit megcsíptek, és a szája tátva maradt a csodálkozástól. Előadóterem. Miféle előadóterem? Ha legalább kétszázan vagyunk itt, tavaly olyan nagyszerű előadást tartott, gondoltuk, hogy megint sokan akarják majd hallani. Mindenki türelmetlenül várja, de mihez kezdjünk az előadó nélkül? <hé> Siegfried alca eltorzult, néhány pillanat leforgása alatt, mintha éveket öregedett volna. Rettenetesen sajnálom, Wilf, én. Ugyan má, Mr. Fárnon, ugyan Nincs miért bocsánatot kérnie. Tudjuk, milyen elfoglalt ember. Tudjuk, hogy ez szabad páca sincs. Folyton ide-oda rángatják. Nem tehát róla, ha időnként kicsit elkésik. Vív most már torka szakadtából ordított. Tudjuk, hogy nem tévénézés üti adjon az időt. <gül> Szigfrid szemei kidüllettek. – Hát persze, hogy nem, vív. hát persze, hogy nem. ha <gül> hogy is juthatna ilyesmi az eszükbe? Ha-ha-ha. <gül> Feldúrt arcán látszott, hogy milyen nehezen préseli ki a magából a nevetést. – Mindjárt készen vagyok, pár perc alatt ott leszek. Társam lecsapta a telefont, és úgy ugrott fel a székéből, mint akit puskából lőttek ki. – Mennem kell, James, reggel találkozunk. Ahogy az ajtó felé rohant, nem tudtam leküzdeni kajánságomat. – Siegfried! – kiáltottam utána. Megállt az ajtóban, és tágranyzott szemekkel meret rám. Éreztem, hogy milyen kárőrvendő kifejezés ül ki az arcomra, amikor ujjammal megfenyegettem. – De ugye elfeledkeztél róla?